Avem un Dumnezeu atât de bogat, care are un atât de mare har și noi trăim totuși atât de sărăcăcios. Ne întristăm din temirce. ce? E mare păcat. Ar trebui să fim neîncetat bucuroși. Ar trebui ca viața noastră să fie neîncetat zi de zi o imire. Nu există zi în care Dumnezeu să nu ne dea o nouă simțire a vieții celei veșnice. Mulți părinți spun că fiecare creștin trebuie să se cerceteze pe sine, să-și facă o analiză zilnică, să vadă cele bune și cele rele. Pe mine însă nu m-a ajutat aceasta, ci cu totul altceva. Spuneam, ce vrea Dumnezeu să fac astăzi? Puneam înainte în poruncile lui Hristos și înaintam către împlinirea lor după cuvântul apostolului Pavel, uitând cele ce sunt în urma mea și tinzând către cele dinainte Alerg la țintă, la răsplata chemării de sus a lui Dumnezeu întru Hristos Isus. Așa încât în afară de cădările cele grosiere, pentru care trebuie o deplină și întregită pocăință și spovedanie, omul nu trebuie să se autoanalizeze, nici să-și cerceteze gândurile pentru a vedea de unde provin, nici dacă și cât har are omul nu trebuie să se spioneze pe sine însuși, ci să aibă o pocăință adâncă. Aceasta provine din smerenie și din lucrarea Dumnezeescului Har. Când smerenia se pierde, atunci se pierd toate. Întreaga viață duhovnicească este arătată în fericirile lui Hristos, care încep cu smerenia. Chiar și cunoștințele teologice pot naște o satisfacție egoistă, care le distruge pe toate. Cum ajungem la smerenie și la pocăință? Avem înaintea noastră poruncile lui Hristos și încercăm să le împlinim. Ne dăm seama însă că nu putem să ajungem la înălțimea poruncilor sale și atunci înțelegem că suntem păcătoși, că avem patim și începem să ne pocăim și vine și plânsul. Cerem cu durere mila lui Dumnezeu. Astfel, Viața creștinului este foarte simplă. De te vei la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va suferi, că la tine este milostivirea? Doamne, cel veșnic și făcătorile a toate, care în bunătatea ta cea nepătrunză, m-ai chemat în această viață care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a te căuta pe tine, singurul și adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în tine Dumnezeule. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Cu veselie acum într-o cântări să Bo rulku dhe go to